Eta bertsale futbolean atzo aipatu genituen zenbait emaitza eta gaur protagonistekin izanen gara asteko beti gazteko ohoezko regional mailako emakumeek lehen garaipena askuratu zuten Mutrikun bertako taldeari bat eta hiru irabazi zieten eta beraz lehen hiru puntuak poltxikoratu zituzten. Aina ara bigarren entrenatzaileak lesakarrek Mutrikun itxura ona emantutela zutela, diegu. Pues este buko era no dugu 11 bat Mutrikun kontra an, beraien, beraien zelaian. Eta, bueno, asiera gerran, partidun asiera izan zen naiko naguritzako. Asi ginen ongi, e, goti impresionatzen eta haietzen ginen goti. Gero degila lehenengo parte bukaerako beraiek zirela guri komenitze egun joko egiten dela jokatu bizkarrera, balonuzik eta bizkarrera. Tor bai ziren guri mina egiten. Mi, bueno, gu lehenengo partin sartu gano lehenengo gola izan zela jokaldi polita. Ezkerreko bandatik hanetxe garaiek zentratu zuzun eta lehira ariztekik sartu zuzun gola. Horrek bueno, emantzegun lasaitasun puntu bat lehenengo bijornatan ez dugulortu goleik sartzia. Ta bueno, azken inekipuntzata bertze, bertze lasaitasun bat. Hortzun deskansora ditu ginen hola. Eta gero deskansotik buelten beraiz egitzen zuten joku berdina egiten, Hortzun jasik ginen sufritzen berriro. Mino gila da defensan eta hori okorri e, egunen goegunen izan zela nahiko partidu hona, talde bezala, hor duen lortu genuen mantentzia nahi kongi, gero torri zen beraien gola, intzigula kriston mina. E, mino alare gero lortu genuen e, bigarren gola guk sartzia, hor duen eman genuen segi dan buelta partiduri, eta gero, gero sartu genuen hirugarrena, Tegia da, azken iru partidu kontutun hartuta, lehen goguneko izan zela ori, talde bezala horokorrin hobeekin jokatu konon partidua, eta gero aipatzeko adare bai lehen gurtin lesionatuzitza egun jokalari bat idoiagarde bueltatu zela, jokatu zituen amarra magoz minutu, orduen horire bai taldintzat da punto aiz positibua, orduen pues, urrengo partidotakore bai ja gogukin eta ilusiokin. Beti gazteko horezko regionalmaiako gizonezko ekire demoraldiko lehen gara ipen askuratu zuten, baina hauek etxean. Pasaden, hortzira lehiunabarrean jokatu zuten hauek etxean errandogun bezala eta deustoren kontra lesakarrekeuren nagusitasunara erakutsi zuten zelaian eta lau eta hau txeko markagalioarekin irabazizuten azkenean. Lau porroten ondotik, lehen irupuntuak batu zituen beti gaztek sailkapenera eta behartzuten motivazioa ere lortu zuten. Urrengo asteburuetako buruetako partidura, indarrez haintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzintzint Egiteko. Javier eskabuesen entrenatzailearekin izan gara eta berak honako hau. Kontatu egut. Bazen orduaia eta... Eta iarran... Merezia. Merezia ze... Lana... Aginen lana iten ezitun bere emaitzak ematen. Eta iarran ortsilin ekin unien partioa deusten kontra... E, maitz hori... E, maitz hori ikusi zen. Lan horren emaitza. Lau eta gutxira genun, Partido borogila, e, defensiboki aitzongi, ofensiboki e, perfecto, laugol sartu gantitun eta gehire sartzen nalko genitun eta erranduten bezala partido borogila. Hasira batetik gauniz jokun genun lehen gara iperen nahi genuen eta ja sumatzen zen taldin tensiopunt hori nahi zela irauzi eta egia ja, erran ategin nahi sartua partidura. E, Deskansora iru eta utxu joan ginen e, Lehenbizko gola zabalak sartu zuen Igarrenak aixenek eta irubarrenak juhlenek Eta ikusitzen lehenbizko zatian partidonatxina genuela Beti e, e, erraten da ez, iru eta Emaitzarra nahiko zabala dela, minin, bueno e, Dozi momentotan komplikatzenan dut zela eta deskansu nerren genuen Ate barren girela igual-igual eta berai eki balbailein bizka mar minutotan arreon bat emantzutela Minon jakin gero nagoen zen problemi gabe eta bero laugarren aietu zen eta hori jabai lasaitasuna egi konten, pozik, eta horrein goaztinei barren kontra lidea arren kontra, eskampana dematera eta irraztera E-Regional Mayan berriz gure txokoak galdu gabe segitzen du demoraldi hasiera honetan larun batean etxea naritu zinen hauek ere eta dumboa eguzkik garaitu zuten bi eta bateko marka galoarekin. Zazpi punturekin sailkapeneko bigarren postoan kokatu dira beratarrak landetxa liderretik bi puntura solik. Demoraldi asiera gitzona jokatzen ari dilerale errandigu ganis zubieta entrenatzaiaak. E, larun batean jokatu benuen irungo dumboan kontra e, irugarren jarrunaldia Eta, e, bieta bat e, irabazi genuen e, taldeak indako lan seriobati eskerrez. E, lehenengo zatia e, berdintxua izan duzen, falta unitz etena unitz, duela haunitz, borroka, eta etzen inorere baloiaren nagusi egiten. Zorte e, izan genuen, e, azertu genuen eskerretik er, e, zentro bat eginez, e, buruz, e, urtzik sartu e, zuen bat eta utzekoa eta deskantxuan ba, benta jorrekin joan gineen alda geletara, ez? E, gero ebigarra zatean e, izan genuen ba, etzun jokoa unnit eta izan genuen ba, puntu markagarriena da e, jokalari bat gutxiokin gelitu binela, ez? Urtzik bitxartelorik guzti zituen bi falten ondorioz eta, ba, minuto desente jokatu behar izan genuen hamar jokalarikin, ez? Gainera, justo Bigarren txartelan aurretikan, falta baten bidez, e, banakakoa sartua ziguten eta partidua bazaila jartzen zenez, ez, borroka onditzekoa, bat guikigokin baina e, itxean ginen eta ez denun amore eman ez <coughs> eta horren landori esan duzen, ba, bi lauko lerro defentsak aiz lan bikaina egintzuela eta gero kontrarasoan, ba, mine egin genien ez, Ta kontraraso batean Ba, Mikel Izaski ke eh, gola sartu zuen bita batekoa eta azkenko hamar minutuak ba, defentsa lan izugarria, baloi guztiak ateriz, defenditua gidefenditua gurearia eta 3 puntuak etxean geritu ziren. Erranberrekoa da dunboalduzela 19 e, golaldekin eta ez zuela golik jaso, ez. Orduan gai izan ginen 10rekin partida eta meri, meritu handiko garaipena. Eh, Intindibula daia, irugarren jarnaldi eta gero, ba, bigarren postuan egotia. Bueno, eta bertzalde, e, Nafarroko Liga geldirik egonda, baino kopa jokatzen ari zirelako, e, Nafarroko zenbait talde. Eta bueno, horietako bat, bastanda, aipatu genuen pasaren asteburuan jokatuko zutela, etxean, e, lehen dabiziko partidua. Eta, bueno, Iban Romo dugu entrenatzailean, telefonoaren bertzea eta uste berri onak ditula kontatzeko, ez Iban? Bai, kaixo, bai. Gaixo. E, bai, partizon pixka bat, e, bueno, e, jolazten duzu ekipo beko kategoria, eta mutigatua ateratzen dira, eta, bueno, e, azkenian ateragunen bukaren, ba, eta, bueno, ratza... Batza hona daukagu, jarraitu behar dugu eta probertsatu. Noski, Norrera. hori da, hori da. Bueno, aipatu behar dugu, e, garaipen askuratu zen utela, ez? Iru eta bat, uste dut e, irabazi zen utela? Ez, e, iru eta bi. Iru eta bi, mm, ados, bai. irabazi zen uten orduan. Uh -huh. Bai. Bai, eta nola joan zen partidua? E, uste dut bukaera aldera ba, urduri aliet, aliegatu zirin, zinetela, baina azkenean balortu zen utela, ez? E, garaipen hori. Bai, eh, Gipuzkoan ba, e, ba motivatu da gaterazkoen de kantauria un dago encontrata, bueno, eh, lemeno ginen eta sartu non gola, batzu ta utziro azten ta ta azkeniko minutuan eh beraiek zuten. No? Duan, hori Bizkaian eh motivazioa Bizkaian e, kostatzen saizu, baina bueno, saiatu ginen e, bizarren bigarren satean berdin holastea, ritmoa ematean partiduera eta beraiek e, nabodetzear ritmo hori Eta, bueno e, sartu zuten hiru e, mar minutotan, e, uh -huh. beda bat etabi, eta bi eta hor pizka izan genuen ba, e, pentsatu gabe zaten e, e, baloi asko galdu tarla eta bueno pixkan pixkanaga sartu genuen beaiilei bean eta kategorian abaritzen zen eta azkenean azkeniko minutotan ba sartu genuen bigola eta erabazi uh -huh. Bueno, aipatu genuen uste dute pasaden astean horrelako e, partiduak ere, ez, e, trampa nola baiterrateko izaten aldirela, ez, ba, konfiantzarekin ateretzen zara, garaipena ba, eskurat duzula pensatzen eta batzutan ba, bueno, gogorrak izaten dira. Baina hala ere, ba, garaipena eskuratuta orain e, urrengo partiduari begira, ez, hortzea unen duzue kopako bigarren partidu hori. Bai, bat dugu olako kopak eta partidu batean, bat galtzen baduzu, ozioa galtzen dituzula, eta, bueno, lehenengoa irabazi, orain, bigarrena irabazten badugu, usatzen garaia urrengo eliminatoria da, eta ona izaten da, ekiparen, ziren, azkenean, zuge reitzen ari zera, liga nongi, kopa nongi, eta, oie, ba, sumatzen du dena, eta den azkenean positiboa da. Hori da. Hortzegun ba, honetan e, kanpoan arituko zarete ez? Bait, etxarrien jolasten dugu, baitar ekipo e, kategorien ferderekoa, eta bueno, zaretuko gara ikasten e, astegun honetaz, eta hobe egitea eta irabaztea baita. Noski hori da. Aipatu duzun bezala, azkenean bi lehiaketetan ongi ibiltzeak horrek ere motivazioa ematen du, eta bueno, zue nindarra ere erakutsi duzue bertan eta, bueno, hurrengo fasera pasatzea lortzen baduzu ere, bueno, ba, bertze kategoria bat edo, nola betarrateko ez, e, bertzeindar bat ematen dio taldeari horrek. Bai, azkenean, ba, beti, beti eh, minutoa ematen dituzu jendeari, hori konfiatza hartzen dutzeira, basten duzulako, eta hori ekipuarentzako eh, txako, ba, kompetizio gehiago, eh, denakongi, eta azkenean, internatzailegareko, arazoak jartzeko jendeare eta denakongi daudelako. Noski, hori da, hori da, eta, bueno, ba, bertze esperientzia bat ere, e, lortzen dute horrela, e, talekideek ez, jokalari eta, bueno, zuek ere entrenazaliek. Bai, bai, e, kopa azkenean, e, beti e, ligau guztietan kopak, pues, e, interesgarriak dira e, partidu batera, e, txikiaren txal, kontra, kampuan jolazten duzula, azkenean, ba, bueno, hori e, baita e, dauzak ikustea eta ekipoa gaztea denez e, ikastea da. Hum, hum. Hori da, ba, edarki, e, ordua ez dakita ipatu dugun, hortzeguneako e, partiduaren ordua? Hugu ezekoan madit arditan e, Edarki, ba, besta eguna da, baina, bueno, zue korlanean ibiliko zarete eta, bueno, ba, espero dugu harrakastarekin bueltatzea etxera eta hemen, ba, bertze garaipen bat kontatu izatea. Bai, hori espero dugu eta jarraitzea ratza honekin eta zeridan, gero liga eta horrela, bukatu arte. Hori da, hori da, noski baietzi ban, bai, ba, mila esker berriz ere gurekin izateagatik eta hau kontatzeagatik. Bale, mila esker zuei baita.